مادة هذه اناليتوا كواكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وصلي وسلم على حبيبك سيدنا محمد إن اطلق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اخي العزيز تواضع ونينكيف كو موت ni kivu watu wa wamprenda watu wa muona tamu kwa sababu namna asivujivuna namna afuzijiona namna asivyo una bidii ya kukaa katika vito vya watu wengine hapa ndio mtumi sallallahu alayhi wa alihi wa salam alisema katika hadithi iliyopekewa na alimamu Muslim alisema namna gani namnahi ma tawadha ahadun lillah حكون ينيكي اي يوتكواجلي للمزمم الى رفع الله الى المزمم همكاجو كله جهو شكي انت كما ولي موذى بن الجهني رضي الله عنه ارسما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامه على رؤوس الخلائق حتى يخيره من ai hula lilimani sha'a yalbasuha kama aveza kuvaa maguo makubwa makubwa mazuri mazuri akavata si kwa sababu ya ubahili wala kwa sababu hana la mwenyewe huvaa nguo za kiasi au za chini na zingine zilio mzuri kidogo kaziva siku ya aljuma kwa nini kwa sababu hataki kuonesha jula vale watu wengine mantara kalibasa ta zo andinya munyeku vuta kuvaa ya fakhri kwa ajili ya kutawadhu kwa mjimku fa huwa yaqdiru alayna yakama aweza kuvaa yale maguo makumba makumba daaahu allah yawm alqiyamati araru ush alkhalaik humwita siku ya qiyama beli ya watu hata yukhayirahu aka mkigudza yeye min ayi hulala iimani shaa yalbasuha nguo gani katika nguo za iman zimo zotengezwa pepuni ipi aitakao akapoa na akatakuwa mwenye kuiva hadithi hii imepokiwa na imamu Tirmidhi na wanazuni wa hadith wametabia ni katika hadith ambayo ni bihadith hasan katika hadithi ambayo bawl iliyo mzuri na utaona kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam wa wa katika kuiatilia nguvu maneno kama haya hadithi iliyopitia kwa Abdullah bin Umar atupa habari kimih. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliam Abdullah bin Amr, si Abdullah ibn Umar, alitajiwa habari ya kwamba huyu Abdullah bin Amr yaufunga sana Fadakhala dakhala alayya kaja kaangia mpaka kwangu fa alqaitu lahu wisadatan min adamin Nikam wekea karibu na yeye mto wa ngozi hashu halifu pamba ilotiwa ndani au sufi ilotiwa ndani ni ya malifu ya mtende faje la sala al-ard badali yakukaa pale kakaa katika ardhi ukawa uko kati yangu na kati ya mtum Angalia alimtumisha sallallahu alayhi wa alihi wasallam. mwenyewe Abdullah ibn Amr mekaka hakukaa katika mahali pazuri zaidi na akatukua mahali pazuri pale akampa mtumi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume akawa tele mtu pale kakaa pale pale chini tawazo kwa sababu ya kwamba nabibi kikaa hapa chini kama namna ulivokaa wewe itakuwa namna gani akhi aziz tuwatili mambo ya kuringa mambo ya kujiona mambo ya kuona watu wengine ni vitakataka vewe na ule uliomkubali wewe ndio wakubwa na ndio mabwana hile si jambo zuri wallahu astaan asalamu alaykum imeletwa kwako na uongofu.com